جینم صفات تو دې بوت تمیزه لا یختملو دا داسې صفتاي چې تمیز پیدا کوي دا سې تمیزه چې متعلق ته د احتمال نشانه نه لري لنکيزه ته کوي او سرڅه توسې د شومتاويې سره علم خو حالت درکې چه آغا نور دائی حالت ادراکی انجی رائیچ پاسر آغا معلوم دوتا مکشوب یو دائی مرتبه تلکیام یو دو مرتبه منخیصت دیام یو شایچی اوششی صورت ذهن تا لوٹشی موچه کلا ذهن وطا توجوی انا دو کری ذهن یا وطا موطا وجوی شو اینا دائی تشخصات ذهنیه و تعارضیه بدی په نبي. دا نامخشه د صورت دا مرتبه ته من خیسه یا وی دا مرتبه د معلوم په دا مرتبه د صورت سوی معلوم کلا په ذهن پره کایم شي او تشخصات ذهنیه و تعص شي تشخصات ذهنیه ته جيد جزئ نستخوکم بوله دا شي دا دا نه دا تهی مرتبه په د مرتبه تل قیام شداوس ایلمش د مرتبه تل قیام مرتبه, <تصفي> دا دا مرتبة, دا مرتبة, دا مرتبة دا دي چاغو دی غا په د د حکمای مرتبه تل قیام مرتبه د من خیسه قیام منتبرفدا عاد سورث شو بیا غه نه زبط شو چې مرتبه تل قیام دایره او من خیسه یا چې اوخلي به دا څه دي معلومه دي ښا او متکلمین زوی چې من خیسو القيام چې دا سورته دا علم نه دی علم على حاله ادراکی دی ته یې شي حاله ادراکی دی دغه نه بعد چ ا سبب د غمون او د سرور ګرځي تر په سره ساری ته غم ورتی یا خوشوري یا بلواړي دا که واسطه شي مثال لرو ته ا س باندې بازار ته چاوکتا لکی ګیرتا وروه دته د خداه اسمنا ته خداه اسمنا سد او دا سوور چار پټریس ته وی نه څه مستراکتار څه څه مستراکتار سي او خصو مشترک تر چې مشترک جدول <سؤال> وېسا عقل تاولي نسله ته تاولي خدا من خيسه هيا شي زين ي توجو نه ورتا کړې نو ا خلک د تو په زين تیری هوت څوک پہژانه هیڅ څوک نه پہژانه ورسته چې کله وښ نم چاته ورتا واجو وشي زين نه شي کني بیا ورسته تا او دی بیا مرتبه ته قیامت او هغه تاسو خصات ته تعارف وردارې کېمر نه دایسته تاسو ته ممتاز اګه نور څه کیفیت پیل کیږي چې دغه مشرګر دایسته په خوښ و یا مې دغه دزمانده دایسته په خوښه اغه کیفیت تسویې اثر څه کیږي دغه صورت چې کیام ترور دایلم دایسته کیږي چه دوام تاریفی دا کرده هوا صفت چه اینم اگه ای صفت تاییی یو جبو تمیز ها چه سواجی با بی تمیز لا یختمنون لگی از دولتا مرتبت القیام او مرتبت حیاء مرتبت قیام چه تا شخصاتی زینی گراریش دا اغا تمیز شو شا دا تشایشو مبدال تمیز کولا دا ته مبدا او ته او یمن خیس القیام دا صورت یی فن خیس هییا من خیس القیام شدم من خیس دا من خیس له دا متعلق ته تمیز غی دا ته یی متعلق ته تمیز یوه دا مرتبه القیام شو دا تمیز شو یمن خیس دا صورت وک دا ته تمیز لکه صورت انسان یی ور زین تاروغای خو بان مخشب من خیسهیا شدا معلوم ده شا دا مرتبه ده معلوم ده اګه نو ورست به زين متکیه غاو کو توجه کو زين پر قائم تشخیصات زنده‌ و تاریخ داو سمردبه تر کیم داو 27 په خبره لوک مفردات صورت سو انسان ده صورت خمار ده دارش یا صورت کر پر قائم ده صورت کیما به زين دا 80 او په من خیسهیا جله ضرورت اخر ده نشو خیسهیا دا متعلق یه دي نسبت ولا صورت زیدن قایمون. زیدن قایمون زید القائمون زید القائم شز باته او زید ليس القائم شز نو دا زید د اطراف دا ته من خیسه هياشه معلوم دی او دا غه کیم نسبتاه دی اسباته یی شید دا د ژن پر قائم ش حکم په ولوغو زید ان ته دا, دا زید قائم دای زید ليس د تا تشخصات دې نه دی ورعرفه به نه من خیسه قیام ش دا او زید دای دا په مر دا په مر ته باندې کیام چې کایم د ازبات خو په حکم د چا په لغه و نه ده اې د تمیز تعلق کیچا سره ده عامل حیثیت چې کیم زیدن کایمون اټرافی دي د دې سره مطالعې خو څنګه دمسدار کړه وې سرش ده چې عینم اغه صفته یي دا واجب وي څه ته دا تفعيل ميز يميز التمييز تميز, تميز الايراد فاي و تزيد بر حذف التمييز ذمييز معنا جدا كاول جدا كردن جدا كاول مدعن مداس صفات چ تميز رو نفس ته پورا جدا كوي نفس ته پورا سش هاي دا متالق متصق روجو دا کو دین راشه تمیز سے لا روا لایختملو چې دا متالق احتمال نه لاري نقيزه تميزه اته کی تميز نه نقيز دا د صورت انسان من خیسه هياشه کی انسان دی او دا چې کلا زین تلو شو او زین پر شو شه دا تميز وکړو اې دا په من خیسه هياشه کی من انسان دی دا احتمال د تمیز نه نکیز نه دا دا تمیز دی اذره د نکیز احتمالا دا نشي کېدلای چې په مرتبه شي انسان ته مرتبه من خیسه یا انسان دی او په مرتبه کې هم چې د غیر انسان وي شه نه نه خبره پیش ته کنه نو علم داسی نور دای دا یوجب تمیزنا داسه صفات چې د تمیز واجبایي داسه تمیز لا یخت يختم... دا لا یخت مملو څه د تمیز په صفت به خلیه نه به خاله متعلق هدايه چې د متالق ته تمیز چا من خښه یا شې کیو خلک دا احتمال د نقیز او تمیز نه لري نقیز تمي خاصره من خښو کیام به دغه د نقیز ته معنا لري ځکه چې کلم په من خښه یا شزرته انسان دا هغه چې تاوی په من خښو کیام چې دا ترې درجه من خښه یا انسان خبره تمیز په معنا تمیز سره جدا کړدنه معنا چې دغه نفست آ مطالق تتامیسو کجو دانی دا مناوی زکا کی چه نیر سیفات نفس دی چه دیگه نصو وشی چه اختراز باش چه اختراز باش دیاز دائی سیوات دائی تا سیفات کهی ما دی دیگه ناری کهیم دیگه نپا موسو پرمید اچا او کهیم ها او یو جی بوتا او چه و تہ دې زوی په یا <سؤال> سره ده تیچار اتا دې اسود ابي سره او پسود دې بیا نه تميز ورڅ کړه ځولہ وروازې وروالی کړه خد دا غا تميوز وروالی غیر به رمضانر صفات دي ا تميز نر والی ا تميوز وروالی تميوز ممتاز کدل د خپل اشایڅ کوم پدا پیر تختسیا پر د سپینولی کایم نه د او دا دا د دې پرایي بلشای نه دایي ځدا چې په دغې صفات سره دویر چا شي بلشای په نړۍ یو دا نه دا, دا مینه پیریست نو تمیز ینه د هر واسطه به نفس دایي چې په نفس شته غانر والی تمایوز او نفس ته چا مو تعلق نو تمیز او تمایوز دا فرق نو په دې سره اختراع دی دغه مری د دې چې اپ نفس خپل جدا کو د برشنا خودته بل شي نه جوړ نه اېلم دا د صفته به نفس چې په دا سره دته بل شي نه څنګهږي په سپدا به نه پرکړه بل شي او به دا اندر دا خپل نفس ور دیو جن کسا به خلاف قوله د مقصد تعریف چي دای د مخالف ته ايه دقي قول دي متقرمين سراع چه دا علم صفت دا وجب ومیز شاید تمیز تاسه لا يختملو النکیز لا يختملو دي صفت تمیز دي پرا صفت دا. دا دي دي دي و صفت بخالی ندائی دا مطالق ته تمیز اس پتا بجرد من خيشه یاشه چه اغا تا اختمال دي جان لاری شا اس په دا پېښه کوي ولته یی تا یی شي ولې شي دایوله تراستا د براس کړه یی د براس تراستا دادای چې د دتوتې بهرات نه خددارو ملنی شي چې علم موجیب دی و دا تنیدي سره موجیب دی علم صفه يوجب التمييزه چ دا واجب اوي او علم څه څنګه تجيب او تدات من خيصه هيا من خيصه القيام څه دغه دا تميز ده او من خيصه القيام څه دا مشه تکييده د صورت په تصورات ته هوچاته به د تصور د موجب اقسام خروش یې نرم د د موجب دا خو به د چاک سام بی ده نه مګز جو کو د حکماي بازار ده چیرې د وخت صورت ته ای چې دا تمیز اوجبوی دا غلط کته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 او دا кат واجب کله تمیز وو تمیز شاو تمیز شاو هغه نسبت وو چې و جواب د یڅې ته صلب ده بد دي یلم ته دغه حالت درته چې تمیزا واجب وی تمیزا لا احتمال نه کیږي اس دلته چې احتمال د نقيز نه لاري دا تعریف داسه سمته واجې شي چې دا تعریف هم هر تعریف نه خاص عام وخت تاریخ عام دا ور شامل شوچا ته خواسته د مدرکات خواسي د خواسته د مدرکات یاته شامل شي ځکه چې وخت خبروې په شې استعمال دي نقيز ناشتا نه استعمالول کېږي ته چې زه د دې په د غیر اهمیت به وي او ور سراور سره تصورات تا ور څه ځکه چې تصورات د پور نه نقيز ناشتا اخه ثورات پر تونس نه لکای نهست علامه زعمو دغداسي اگر ته د سرکای د ټکي خواشو او په تصدیقاته ور شامل شو په تصدیقاته صرف دمت تصدیقاته یوه کیدغه پوتو شت تصدیقات غیره یوه کیدنه ور شامل یا په الحال یا په معال ییشي نفس الامر کسه تصدیق څه کسمه ده تصدیق څه کسمه تقلید جہل مرکب یقینی شخص نہ او تصور <تصفح> شینځو او تقلید جہل مرکب یقینی او د دوه قسمه تترو بهناوال شي تاسو یې اته کادو یې jazimi اته کحووی اته کت تصدیق ان کا ن اعتقاد لنسبتی فالتزدیق وی الا فواد تصدیق را نه اعتقاد هو زید ایت که جازم ده که غیر جازم ده جازم غیر جازم زمانه چې دی جانب مخالف فی الحال احتمال وی پشه احتمال ده نقص فی الحال وی پشه بل ده زول ملي زون شوه دی جانب مخالف چې سخته و هم نه غیر استعمال فی الحال تا او کایت که جازم و ایتکات سره جازم و لوبیاو خالی نه وی یو ثابت وی دی غیر ثابت غیر ثابت ثمنا په تشکیق ته مشکک سره زایلیږي اې ته کله په ځل جوازین دایر د ځانې احتمال لري خود تشکیق ته مشکک سره څمو زایره ده او کله ته کاد جوازې وو او ثابت وو په تشکیق ته مشکک سره مطابق مطابقت ته نفس الامر سره نوع اوکه مطابق کوم د نو سره مخه پاته وره ده چې کچته اته قاد جازمه ثابته مطابق لرلوا کوي او کایته قاد جازیم ثابت مطابق لرلوا کوي نو جالي مراقي کایته قاد جازیم ثابت نو بيتکريت کایته قاد وو جازم نو یاداس ویا چې د لري کنه فلخ لري کفل خان په المعله دي کنه په مستقبله کفل په مستقبلي احتمال کې بیا څښو دا یې جهلو شې واغه شرخه مطبخه دې په چې اجي د بربر وشي او جنه مرکب احتمال في المستقبل چدای دی ما کید لری دا دتکرید دی زکه پښه احتمال شته چې د دلیل څه په احتمال دا نکه په نه او كا... او احتمال دی نکه نه په مستقبل لورم او په خپل امر احتمال نکه دا زکات جهله مرکب شوی احتماله لکث فل خال په معنا لري زکات جهله مرکب ییږي چې نه دلایل معنی ده د جهله مرکب شایم او که تاسو چې احتماله نفل خال ورو ده نفس الامر لا به چې دول لا اختمال ناکیزا اختمال ناکیزا لرکا کسی کافیل معال دائی که کافیل خال دائی او کافیل مستقبه آفیل افصلا مردائی نو پدا سرای اسوار زون اوتا تکلید اوتا جهل مراکب پیس شن نو کم تذکا تغیشن مرشن؟ سرگیت نیا تغیشن نو دیو جنا دات تعریف دیگی تعریف نتر شن خاص, خاص شئیسا پس مردولو خلیم نوالی دیگی بل چاوی دی چې چگی یوه مجه زه چک سبا کوملا چې په دانا چمنې شولای ځو خو دغه په نور څه نو ویه ده دغه نور خوشینه ده نور څه نو ویه ده د چک ویلا نه شو دا چک خو مشه درمو تعلق نو زین دراچار څه چې دغه په ته چې عبارت دغه په استدبر اش ترى يرا يحتمل لك فان وين كان شامل الادراك الخواص اذا الادراك الخواص يشمل لا يحتمل لك اذا بناء على عدم التقييد للمعاني اش يحدد التقييد بالمعاني تعريف سدى. دا सिर्फ المتكلمين والمذاهب دا حكماء المذهب ش تعريف ندهيل ا 11 چ صفات اون تو لا ي احتمل <سؤال> في المعاني <سؤال> چکر تلږي کيد دې معاني وکړه لګي بیا بیر دې سره دې ته اوسي اا مدرکات خواص اوسي هتا دې نو معاني شنو ورګو نو سو تصورات مدرکات خواص تصورات چې مخصوصات دي صح اخ معاني ندي نو ما شو او دا ننګه تصورات ته ور شامل له بناء على ان لا لكاي صلاح اي نا кайز نشتا، اته ساور زنشتا. علامه اعظم ولکدا د دې باطل کول کړای دی. منه مې زده دی چې د خاصمره. اثر شي ان اقیس تعریف نه دي. اې ان چې دوا صحیح نه پداس اندازوي چې په یوه شی ا نسبت صادق نه ګرځي ا نسبتي په ويشي باندې څه نه ګرځي صادق ګرځي په ويشي باندې صادق کدهاينې اے سِد کوادم سِد کو د قاضيا شروسي د مقصد داسه د دواسې نه په داس اندازې ویچو نو په ويشي باندې په ويوي صادق کدهای شي او نن د ويش نه د دواس راځي نه کېدای شي به خو یې ما د ته نه کوزو تاناقص منا ده د لنکیز ترقص منا ده کله مو تناقص نجمه کدا شي په وځي ونه او پندامه منا سد کې په وشي باندې د د وسرنج کېدله او نه اوسد کو کې ځب د په نسبت شروع او نسبت په چا شي پکا ځای شي نو پته ولا غو دي نه تناقص نکيزه کوشې رفا رفا دې شي په دانه منا تعريفي د تنقوص وکې ده نکيزه دې به په مفراداشت شولتلای شي زکه جینسان دا یې رفا په چزرې بلای انسان پښه کړه دینسان رفا بلای انسان انسان په چزرې په انسان سره لاله انسان دم انسان په خبره مې کړه په دانه عربي د په تصورات شولتلای شي څه انسان او لا انسان عامانه صدقې په وشه او ورפה صدق او قضې په بلوشي د عامه حال په مرسته چې کوم فراده شته تناقض انسان چې دی د صدق او وړ په بچا چې کجیا جوړاږي ګوشه هوته تصادق نشي وړي چې انسان صادق ته یې ځدا چې انسان انسان انسان وسا نو انسان څنګه خدات نشوي دا صدق یا لا انسان دا صدق کوي خدای چې دی په صدق کې شته دا په رافض نشته په خبرابېږي لور په داسه ده څه د برسينه له هغه د دې پراست او کده یې تا تناقص پر راځي دراګر دا سوراته دی پښه چې دا په نفسه امر چې وځول ته دا د دنيشو سبې ته دا اين شي په دنيشو یو شایي او ان سان ان لای ان سره په دنيشو دا سره شتا انسان دا انسان ولای انسان سره انسان هوښتا او چې په ورشي باندې انسان هڅه وکړي انسان څه په دریم د د کې د شې نشمه دات او په دې کار او که ده نو پته مانه سره خلک سره نه پته ذکر شوه دا تنا په او دا مانه ای دوه نه نکيزه کولو شی دا دا مراجو کې چې ته دا تعریف تصوراته ور شامل نه چې دا صفاتن تجو به تمیز لایختملو احتمال نه نکيزه کنه نکيزي نشته ځکه چې نکيزي نشته ملي لیکن اولای همونو غیر یکینیات، غیر یکینیات تنور شمیریجی، منا تجدیکات، هازا خوز، هازا دا سباکسک ها، ها، سیده، ولیکن یا نای، فرق بیان کچه، اول تاریف عام دا دوام تاریف سده خاص دای، خو بس غرا تاریف کیونه نو دای چیره سایی خبرادا چه غرا دوام تاریخ سده، چک دا موش غام دا عموم دی پرشه، دا فیدا خورتا پرشه، خو غرا تاریف دا دوا د د څهګه علم مقابل <سؤال> د ژوند دی دلته چې کوم علم ذکر کیږي پر تصدیق او انتقاديات شي دا علم د مقابل <سؤال> د ژوند وخدای نو علم مقابل <سؤال> د ژوند چ وخل <سؤال> نو مناوې د علم ا علم ځکه په باب دا چې کوم علم متبادل <سؤال> یې کینی پر ش علم مقابل د ژوند وخل ژوند طبيعامه مناله ژوند مر چې جنبه مور جو زونه وکه تقلیل مقابل زونه وخلي نو مالي میز دا چې دلته د او تذکیه یې کینه چې وخله به پتا سره دا دوام تاریخ وخت وو تر مناسب دی نه څه کا واه واه دغه دوام تاع تاریخ سره مناسب دی نه بې نه دی ولکه نین بای ان شاء الله ای دلته به چې دوام تاریخ سره لاغي پته ختمه شي عموږه تاریخ نه څه دی چې نه عاشوبه څوک په شموله اې انکشاف نو انکشافه تمام تمام وخت انکشافه تمام دی چې ما دلته کې ویوږي بي ویګي یاته وخت څه سو ورګان نه مې لیکن مراتب د ایا خپل <سؤال> تهیل انکشافه تام د کوم د مطلق کامل خدایي قسم مجازا مجازا فرد کامل چې کشف تام دی نو دغ بیا کرینا په کرینا په دادہ جېل مقابل د درچادای ای زون دای نو زون مقابل ویږي چې کسمه کسو تا ما خوش کړ نو ستې چې کښې تا موږ لري اې کینته خبر شمه شی بیا اې موه انترځی د چې خلق مصدر د مصدر کړه او ته مبني د د خالق درې دي او سره د چې د الله علم او کدي صفته قديمه ده او اخواس باب قسمه نه محتاج نه نه د پرخواس باب نه ست ازباب د خلکه ته خلکه فمن د خالق سره د روجو د خلکو ته مصدر منيل مخلوق مخلوق سره اعتراض و چې مخلوق ته پرا د مخلوق ته باب د پرا فمن مخلوق زميري دي او د خره د مولي نديزه د پرهونه دره بابي چې خواص سليمه او خبر صادق او واقع عقل اخو اذبر هو شنو تاعهم كلفنا دي دي ودي بروح من الجن <سؤال> والانس والملائكه من الجن من الملائكه والانس بخلاف علم الخالد الله بينه الزكي اصف باب ثرانه د الا على بسبب باب الثلاثه خشنا ثلاثه ش باب دي الخواص السليمه والخبر صادق خبر صادق صادق ویلوળો زکا چاکایله دنیا اعظم اکایته خبر صادق سره تعلق لاله خبر کاذب سره را نه سکتے ښا خبر صادق او بل څه او بل عمل اګه اکر سره هو د سالم تکای نوولو وو چاکر چې سالم نه هو حضروڑا کو سننه اته به ځي لوکو نه ته به خلک ونه ای خو کنه عقل عقل ژوند عقل نه وی سالم نه چ سړی نو بیا تاسو ګاک ریاک ریای نه تاسو راته سند اهدا خل دی وای پګل یی کماګ نه کماکل نه اهدا ای به وو کوو بیا بحکم الاستقراء استدا خواسته کارا ہہ؟ نوڅه درته نه مې. چې لوی خسره اخلي دا ته یې جير ساي دایره چې بمند اسباتو د نفي شو اکرمو جاوېس کسمه اخر لره نه وي. عقل دسی چې دته برابر دا قدره بل کسمه دغه پرا، ایو خسره استقراي به. استقراته تبو ته اپه تلاش سره ته غرمندې وي ماشه اکرمو جاویس کسمه اخر لراوی خو تاسو نن غرمندې دي نه دا خاصره نو دایته دا حوادث بامب دیند پر دا دریچی حکم د استقرار دي دا دا خاصره استقرار دي خاصره عقلی نه ده څه کرا ازباب دیند درې واجد زبتی ده اې چې کله خاصره استقرار ای بی د دې څخه وجهه الزبته زبتی د کول او وجه او چې کله خاصره ای عقلی عدید اعداد داس نو دا جو زبتی جو مرلمه خاصه کیده غزره استرائیه وایده زبتی داس چې سبب ان خارجی فال خبره و ساری ویل فی ان کر غیر مدرک الخالص فل بل خوازله فلاس ای وایده غزره داس چې د خاص د کوم سبب چې دا چې د مدرق. سبب د ادراک ته په راغل کا داسه علاوه غیر مدرک مدرک نه و نا کثیر د خارج د مدرک نه د شایته و خارج په داسې سره تو په ورشي باندې علم رغای چې دا سبب څو دا د مدرک نه څو خارج به دا خبره سادرخه ځکه خبره سادرخه موزي به هر نارودري می او داخو نفس نه د کایع عقل یا خواص نه دی وتر ورسي خواسته به ور ورسي به خواص لا او به به بهر نه داخو کوم نو چې مدرک نه خارج وي دغه تصویره خبر صادق او کدا سوچي پدغي مدريک شنو نو نو مدريک بیاو الاده د څه د خاطر من خارجې د مدريک نه خارج یو او ک خارج نه و دې مدريک کانا الادت کداسه علاوه غیر مدرک چپ خپل مدرک ادراک دینک فلخه سبق و د ادراک ته خپل مدرک نه وا د تصویرشه خوازه یا الا او کداسه فتا ورګل کا علاوه مدرک فل عقل او د تصویرشه نو عقل تد تصور مدرک ورشه خبره ده تد عقل څه د دې مدرک نه اصل مدریك نفسه ناتېګا عقل خو جسم لطيفندې جسم لطيفه راي او جسم د مدينه جوړدای او د دې چې ماده ظلمت ته ماده شته وي ظلمت او علم نور راي دې ظلمت خو نور شي کېدلای دا څنګه مدریك شو دا عقل له هازه مدریك نفس نه ته کې یا مجرد دې ما نفس نه مادا ہو دا عیولا دا صورتی دکنا مجرد مو عقل تا تصارنگ مدرکی آئی مو عقل و خواس خواس ما دا دی مادی دی آغا علا دو خواه مو عقل تا تصویه آن مو عقل تا تصویه مدرکو دای جواب کو چه اصرش مدرک نفسی نتکا دا چه تمیز مانی نفسی نتکا چونکه عقل دا سه واسطادو چه دا دیلا ورلانا واسطادو خواس ها چه چشی اتراکو چش اوول د حواس د چتبر ورسوی عقل د عقل دی بشتره او نصب سنت کا او د عقل مې شه بل مې نشه څرشتل راځه د کور دی وای دا د عفل ته مشووله اگر چې اثر شه مدرک سي ته ها په دې مون کچې علاوه غیر مدرک پر حواس ویله فلا پاته ورګدای چې د حواس سدي اته کې چې د کی مدرک د علم دای دا علم دای دا ودا خواص د نورش تايي زيبني دي او په کيده ورته شي نو شن د پطرا په دي پرو بياله مې دازم خو کی علم د خواص ولها ا علم نل د مستند اغه علم د دې په خواسته راوي خو استناد دي چاته شوی عقلتا نه دې دې د خواسه علم شته چې په سترګې لږه پاتره تللی خو اا علم نه شته چې اپ واستا د چا سره وي عقل <مسؤال> سره لي او استناد دي چاته شوی عقلتا شوی نو اا علم غير زیا کرول نه دا ته بل دا باندې دې پوښتې د زوږي مینو زمين اورو کینو خوواس دا خوواس ورایل تشتا پر اکبر نه او او ميز او د فلا